Så er vi her igen. De viger endelig kommet på græs efter en i hvert fald for os fans lang vinterpause. Måder er sket siden sidste program for to uger siden. Cheftræneren er blevet fyret på trods af et formidable pointsnit. Klubben er med fire point i to Superliga-kampe nu nummer seks i tabellen og netop fire point fra den frygtede strej til nedrøkning. Det er dog ikke alt der er frid og gammel. Efter et penligt opgør mod AB på egen jagtmarker råder AF endnu en gang ud af pokaltureringen. Vi snakker i dag om braste pokaldrømme, Superliga og trænerføring, og det er lige her i A.F. fan FM. Med mig i dag i panelet har jeg journaliststudierende og skribent på hjemmesiden af A.F. fan.dk Jonas Savemilch. Hej Jonas. Hej Jonas. Sig mig lige hvor meget savner du at have medvind i pokaldturneringen. Det, det, det savner jeg rigtig meget. Nu har jeg alligevel sådan nu er jeg for ung til selv at have oplevet at A.F. for alvor har haft succes i pokaldturneringen. Jeg er ikke、øh, helt så gammel i i seks eller ni-treds, så jeg kæder, jeg kæder godt. Jeg er lidt misundelig på dem der der var med den gang, og det kæder jeg godt at opleve. Med siden af Jonas der har jeg Anders Holle, der er mange år i A. G. F. fan og fodboldkundig efter flere år som spiller i de lavere rækker. Hej Anders. Hvordan、øh, hvordan ser du på nedrykkningsfaren lige i øjeblikket efter de her fire point i de sidste to kampe i Superligaen? Jamen det er altid godt at vi får nogle point, men、øh, vi Ikke reddet på nogen måde. Stregen er stadigvæk tæt på fire point. Det er to kampe, så er vi dernede igen. Desværre. Ja, det må man sige, det er desværre. Øhm, så er der mig, Jonathan Lykke Lillemos. Jeg skal være jeres vært her den næste times tid. Det her det er AGF-Fan FM på podcast og Aarhus Lokalradio 98,7 FM. Velkommen til. Og、øh, nu vi er ved at byde velkommen, så skal jeg også også lige byde velkommen til vores gæst. Det er nemlig sådan, at vi i det første stykke af programmet her skal lige høre lidt om AF-fanklub Aarhus, fordi medarbejderstudiet der har vi formand Jann Jensen. Velkommen til Jann. Mange tak og tak for at være medkommen. Kan du ikke starte med lige at fortælle lidt om dig selv, Jann? Jamen ja, som sagt, jeg hedder Jann, jeg er formand for den officielle fanklub og fuld lagaf i tyktertønt i, i rigtig mange år. Ja, det er noget med at du har en ret imponerende rekord for、øh, for antal kampe se i træk. Ja, ja noget ved at se 437. Streg. <laughs> ja, det er jo dybt imponerende. Men、øh, det vi skal snakke om, Jan, det er jo altså fanklubben, som du er formand for, som du også har nævnt. Hvordan、øh, hvordan går det egentlig i fanklubben for tiden? Ja, jeg synes ind det går、øh, det går planmæssigt. Det、øh, er vi jo en, en gammeldags ting, en forening og、øh, Det er ikke så moderne at være en foræning, og、øh, det er heller ikke så moderne at være officiel fanklub, så、øh, det, det er godt bedre, men、øh, vi klare ikke. Hvad, du siger det ikke er, at det ikke er så moderne at være, være fanklub. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Jamen, hvis man ser over hele、øh, en, hele landet, der、øh, er fanklubber også i mellem med danske fodboldfanklubber, og generelt billede over hele landet det er, at, at mellemstalden i de offisielle fanklubber er faldende.、Øh, Så、øh, den prøver vi at vende til、øh, vende om, så vi ikke、øh, ender som alle andre fængsklubber.、Øh, men øh, det er ikke en nem opgave, så、øh, det kæmper vi med i øjeblikket. Kommer der、øh, kommer der nye medlemmer til i fængsklubben eller er det bare sådan en, en gammel skar eller hvad man skal sige? Der kommer altid nye medlemmer.、Øh, der er kunsten jo at bibeholde dem, men har i forvejen,、øh, sådan hvis man ser på vores medlemssummer nu, ikke, så har vi haft over ti tusind igennem fælken kluben de sidste tyve år.、Øh, de burde jo være der stadig alle sammen, men、øh, det er altid svært. Hvor、øh, hvor mange medlemmer er der sådan? Vi ligger cirka på 1200 medlemmer pt. Jamen det er da også ret imponerende synes jeg. Åh、oh, men åh、oh, ja åh,、oh, der er jo også næststørste by, der burde være nogle flere. Der er altid plads til flere. Vem、øh, vem kan blive medlem i, i AF Fynklub Ros? Hvad skal man gøre? Det er meget nemt.、Uh, alle kan blive medlemmer. Uh, uh, man skal egentlig bare, ja, gå ind på vores hjemmeside og, og melde sig in. Det er lige og lette vejen. Det koster ikke nogen formue, to、uh, kroner. Og så har vi masser af fordele, som man får, udover、uh, selvfølgelig et flot medlemskort og et medlemsplade fire gange om året og viljeudvandture. man får to vider、uh, det、uh, voucherkoder til、uh, valfri hjemmekampe、uh, man får et gavekort til AFS fanshop、uh, som man både kan bruge、uh, online og i i shoppen på stadion og du får en ti procent rabat oveni ja fordi mit, altså mit næste spørgsmål det er jo egentlig hvad hvad fanklubens arbejde det betyder for for dem der måske ikke ved hvad en hvad en officiel fanklub egentlig laver jeg er jo den officielle AFS fanklub hvad,、øh, hvad hvad hvad går jeg så arbejder egentlig ud på udover bare at samle sig og se fodboldkampe Jamen, det er egentlig også vores primære formål, det er at støtte AGF、øh, bedst muligt, både på hjemmebane og udebane. Og så prøver vi at samle folk、øh, så godt som muligt.、Øh. Lige pætsigt prøver vi at få folk til at komme ud i fanområdet før, før kampen, og, og varme op der, og, og mødes med ligesindede、øh, fanclubfavner, alle typer mennesker, lige fra den lille knæt på, ja, på 10 år, der lige er blevet slet med på stadionet i sin far eller mor, og så den ældre mand, der har set...、Øh, ja, Flere A.G.F. kampe, vi har set der sammen, og、øh, så vi prøver egentlig at plaste alle. Hvad?、Øh, jeg ved, at de har flere sådan begivenheder i løbet af et år、øh, som fanklub for, for A.G.F. blandt andet noget, noget autografdag og så videre. Hvad、øh, har I noget gennem de årmed、er、til 2014? IPT, der har vi en,、øh, vores næste sådan, event, hvis man kan kalde det. Det er Vi forsøger at, at få turen til Viborg der i slutningen af april til at blive noget vildt. Hvad betyder det? Det betyder, at det, det kan jeg ikke afsløre her. Fordi nu skal vi lige vente på, at kampen bliver fastlagt, så vi kan, kan, kan planlægge det helt færdigt. Men、uh, vi håber, at der er års indtag i Viborg den dag. Hvad har I ellers sådan i løbet af, i løbet af et år? Altså, der sidder jo nok nogle lyttere derude, der egentlig ikke ved, hvad fanklubben laver. Hvad, hvad, hvad har I af sjove begivenheder i løbet af sådan et år? Ja, selvfølgelig det altid er det sjovt at have alle de naturligt kampte, så vi er selvfølgelig både til stede til i forbindelse med hjemmekampe og udkampe、øh, og arrangere altid tur og udekampe.、Øh, det er jo ikke vores primære formål, det er at støtte Afg. Så prøver vi selvfølgelig også at lave nogle fester og andre sociale arrangementer,、øh, for eksempel spilermøde, hvor man kan møde en, to, tre spillere. Tidligere、øh, var vi fire spillere, og der、ja, var der fire spillere, og så videre. Det sportschefen var der også, og der fartalt、øh, åben hjertet omkring. er det de nu bespurdt om? Så der sker lidt for,、øh, for, for medlemmerne også. Jeg skulle meget gerne skje noget for alle. Misser altså det,、øh, sådan, vi ser, at det er、bare at gribe den bold der nu bliver kastet op og så kan man måske så hoppe på den varme, men nu har jeg lyst til. Hvad, hvad skal der ske med, med, med fanklubben fremadrettet, hvis det er, at den skal blive ved med at have et eksistensgrundlag? Du var selv ind på det lidt tidligere. Ja, det er sådan lidt,、øh, ja, jeg er ikke for at være pessimistisk eller noget, men på et eller andet tidspunkt de,、øh, de kræfter der er nu, de,、øh, de kan nok ikke holde til at bevæge eller eller få andre interesser eller ikke gider mere eller eller føle at nu har de gjort nok for AF på den på den front at være、ja, sådan en skoldsoldater. Så、øh, så vores store、øh, opgave på det her er at finde nogle flere frivillige、øh, og jo flere medlemmer man er jo flere、øh, frivillige、er、der jo så naturligtvis er at finde blandt de medlemmer der.、Er. Så, øh, det arbejder vi hårdt på. Ja, fordi mit indtryk, som som udefra kommer, jeg er ikke medlem af, af fanskluben. Der、er、også, at det er nogen, det,、er、det er en lille gruppe af af mennesker, der egentlig står for det meste. Er det er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt. Det,、øh, det er tordenkoldslæder, der der kæmper kampen for at få det hele til at, at køre rundt. Men de gør det også af af glæde og lyst,、øh, fordi de gerne vil gøre noget for andre mennesker. Så,、øh. så hvis du skal komme med en opfordring til medlemmerne, så er det at tage noget mere ansvar for for fanskluben. Lige præcis. Ja, men、øh, det var rigtig fint at høre lidt om,、øh, om fanklub. Jeg ved ikke om,、øh, om Jonas og Anders, de har nogle spørgsmål til dig eller om、øh、øhm, Jo, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nu. Øh, øh, nu siger du selvfølgelig、er、den officielle fanklub og, og selvfølgelig den ældste derude der, der er godt ud fra.、Øh, men der er jo kommet mange nye til sådan、øh, uraficielle. Vi sidder næ, der er nysier samlet forud, så der har været Galehus også og forinden og så videre. Og så videre. Øh, hvordan er samarbejdet med dem? Sådan,、øh, fordi det er jo ikke alle fans, der har lyst til at være en del af fanklubben.、Øh, der er jo også dem, der、er、sådan, hellere vil være uofficielle. Hvordan er, er sammenarbejdet med dem? Vi har en glemrende samarbejde, både med samlet for Aarhus, Nysig og forhånden,、øh, ja, den lille klikke, der er tilbage i galehuset.、Øh, mm. Så det, det er jo ikke... Det er sådan et pt, at fanklubben er den eneste, der egentlig bidrager til、øh, TIFO-arbejdet i Aarhus. Og,、mm. øh, økonomisk. Økonomisk, ja. Og øh, vi... Øh, Vi har svidet også nogle få der sådan der aktivt、øh, presser på for at hjælpe med tivforarbejdet, men husallers så er det、øh, samlede forrehus、øh, nyser der egentlig står for det praktiske,、øh, men det er fangentumsmedlemmer der betaler. Okay. Super. Tak for det Jan. Men、øh, ind du smutter, så skal jeg lige nu og høre dig. Hvad synes du om at være A.G.F. endelig for tiden? Ah, men det er jo dejligt. Det,、øh, ja. I sidste du var der lige en smutter ikke? Det er、øh, den gør ondt. Det er、øh, Det er 18 år siden, siden sidst, så vidt jeg lige husker, med en semifinale. Jeg husker udmærket godt både kampen i Aarhus og den, I havde følge, da de kvalificerede sig til finalen. Så,、øh... Var det en af de 400, over 400 kampe, du nu har set? Det må det næsten have været. Ja, det kan jeg godt tænke. Det går jeg, jeg ikke at holde styr på. Det,、øh... Tusind tak for,、øh, for din tid. Det var så let. Anders og Jonas. Nu skal vi til det. Vi skal snakke fodboldkampe. For lige、øh, kort at rise op, hvad der er sket siden sidst, så har、øh, AGF spillet、øh, hele tre kampe. Og det er FCK hjemme i Superligaen. Den endte 1-1.、Øh, Ret overraskende og imponerende. ÅB hjemme i pokalturneringen, det blev et bravende nederlag. Og så en flot holdsejr på 2-1 over Sønderjyske Hederslev. Men、øh, inden vi går i gang med at、øh, diskutere kampene, så skal jeg lige、øh, finde et klip, som vi skal høre. Olsen... Akg giver mig chancen her til skist. Der får、er、man muligheden indskifter. Der har han sat den i netet. Jens Schüttsen. Akg går fuldstændig om. Fra nul lidt og så efter en standardsituation her.、Der. Hvad siger I? Er det ikke skønt? Jo, det、er、jo. Det bringer også smil frem på på leverne på os alle sammen, kærlig. Det var det var tiltrængt, fået for for tilhængere, spillere og og stafen omkring holdet, så så jo det det er skønt. Hvad siger、I、til til Paul Hansens lille <laughs> grin efter efter Jens Jüngensens mål her? Det var jo det vi hørte i klippet. Det var jo Jens Jüngensens mål til 2-1 i i lørdags i Haderslev i i dybt ind i overtiden. Jamen、øh, altså. Poul Hansen synes jo at tit kommer med sådan nogle、øh, nogle store udbud også、øh, også når det gælder AF. Jeg ved ikke om han stadig har lidt varme følelser for for Aarhus klubben, fordi、øh, jeg synes enig med ham at at man kan høre på om at han ja han、øh, han snakker lidt AF op og det er måske også det der kom her lidt forløsning fra hans side. <laughs> det ved jeg ved ikke. Men der er aldrig ikke noget i vejen med at snakke AF op eller andet. Ja, der er altid noget til hver dag, og det skal han bare fortsætte med så længe han er lyst til det. Han er en dejlig mand, og jeg tror han er velt lidt i det meste i Aarhus.、Øhm. Så det er også ret at høre at han jubler lidt med os. Men、øh, hvis vi nu skal over i det mere、øh, seriøse jørne, hvad、øh, Jonas, hvad, hvad ser du? Hvad har det været det vigtigste i de her tre kampe, som AIF de har spillet, hvor den jo, hvor de jo blevet en af hver, kan man sige en sejr, en ugegjort og, og et nederlag? Ja, jeg, jeg synes det det、er、vigtigt, altså det er svært at komme uden om om det nul fire nederlag til OB, som jo har været、øh, det der har, ja. Været, ja nu blev du nu så、drømme. vist nok et fire. Ja et fire årskyld ja det, det der har været druppen der har fået bedre til at flytte over、øh, og altså fået fået fyret Petersson så ja det skal det, vi det, snakke om senere ja selvfølgelig men det det、er、svært der komude om så jeg synes måske det har været det vigtigste、øh, resultat for A.F. som klub、øh, fordi Petersson er blevet fyret eller hvad tror du、på? fordi det det var det der gjort at Petersson i sidste ende blev fyret、øh, og så skal vi så måske snakke om senere om om vi synes det er godt eller skidt men、øh, men det det som resultat har været det det vigtigste Øh, selvfølgelig var det sejren i lørdags, der har været det bedste og det mest opløftende、øh, men det var, det var den onsdag aften der, der, der gjorde udslaget fra Peter Sandsen. Hvad siger du, Anders? Jamen, jeg tror egentlig godt, at jeg kan tilslutte mig det, Jonas han siger dog、øh, det, det var et lidt skældsættende resultat、øh, de leverer, at de falder sammen endnu en gang og,、øh, og det viser også bare, at de måske ikke lige vil komme så langt i vinterpausen, som man måske havde håbet på, at de vil og det for at bedre til at flyde over. Øhm, det de viser i søndesøske, krampe efter DOK, men stadig rigtig mange andre dele. Hvem,、øh, du siger de mangler,、øh, de mangler en del. Hvad, hvad, hvad tænker du på her? Jeg ved, jeg ved du har fundet en statistik til os. Ja, men det er jo fordi, jeg synes at、øh, at de har fået lidt svært ved at skabe nogle chancer, de kan være igennem. Så jeg var inde at kigge lidt på det, og det viser sig at jeg egentlig har lidt ret, og det er jo ret noget. <laughs> det er altid ret og forret, det er jo <laughs>、ja. også bestemt lige. I、kampen mod FCK der, der skaber de tre chancer hjemme mod AB fire stücker og det er alt for lidt hvis man skal vinde en fodboldkamp. Jeg synes vi、er、heldig mod FCK at få det en point for at spille det er af og til sagt ikke særlig godt men et point det er jo selvfølgelig tilfredsstillende. Men hvad, hvad er det så hvis hvis du skal se på det vi skal nok vende tilbage til til resten af dine、uh, statistik men hvad, hvad er det så der gør at vi alligevel spiller lige op med med FC København kampen minder jo ikke det. Det er nogen Det er nok er en god position og held, og så en en god fighterindsats. Det spilte det var ikke til nogen pointe synes jeg ikke. Øhm, og så var det måske også sådan en knold på banen, som vi skal være lidt glade for. Nå, lad os komme tilbage til din statistik. Du har blot nogle tal for søndag i kampen. Ja, der går vi lige på sinede og skaber ti chancer, og det er jo vi、er、faktisk flere, end vi gør det i de to første tilsammen. Og det er jo der egentlig positivt. Vi bliver lidt mere mål søgende i vores spil, synes jeg. Øhm, så så jeg, jeg ser en lille smule fremgang. Øhm, Hvad det skyldes, det, det kan også være en sværere modstander, end vi mødte de to første kampe. Men、øh, det er godt at få skabt nogle chancer, for jeg, det skår man jo mål af. Det kan man sige. Men kan det ikke også, Jonas,、øh, hvis vi nu tager udgangspunkt i andre statistik her, kan det ikke også godt være et、øh, udtryk for, at vi simpelthen ikke har nogen målsøgende angribere? Jo, det, det, det snakker vi i hvert fald om i, de, i årets første program her. Der snakker vi meget om... om Ja, angreber på problemet. Ja, for sådan Larsen har jo indstillet karrieren. Præcis, så vi vi snakket om det som et et decidert problem, at at der mangler angreber i A.F. Nu er det så Jesper Lange der gik ind og fik skudt mod J.C.K.、Øh, knallt på banen er lei, men men det var det var et angrebermål,、øh, og det har vi ikke fået i i de and i de to andre kampe faktisk. Det har været、øh, været Danielson, Jens Jensen og, og Stefan P. Så、øh, så det er et angrebermål vi har fået i de, i de tre kampe, og det er jo måske aldrig aldrig godt nok. Øh, så man valt at spille med eller Peter Sørensen valt at spille med Skid Larsen, som、øh, som jeg ikke ser som som en rigtig topangriber,、øh, målskrøn angriber. Så、øh, så jo der er der der er der et problem i i A.F. Sandkøb i øjeblikket,、øh, hvor Jesper Lange nok er den man skal skal hænge, hænge sin hat på,、øh, og måske må det være tætset når han nu kommer tilbage. Jesper Lange der er jo ikke lige fra man kendt for at score et hagel mål, kan man sige. Nej, han er altid skrummet af IF når han er spillet mod dem. Men,、øh, <laughs> ja, det、er、det, det gør han så heldigvis ikke. ikke mere. Nej, det er jo det.、Øh, hvis vi så skal se på hvem der har,、øh, hvem der har gjort så bemærket fra IF i de her tre kampe, hvis,、øh, hvis andres, hvis du skal vælge en,、øh, du synes der har gjort、øh, så godt at du har lagt mærke til det, set over, det behøver ikke være set over tre kampe, men、øh, bare måske fra en af dem. Hvem vil du så vælge?、Uh, altså, jeg har en lille forklæd for. for Kasper Poulsen, for jeg synes sgu altid, at han ligger i din fighterindsats i det, han har gang i, og han går aldrig ned med flaget. Han, han løber altid rundt ind på den bane og forsøger at tackle og vinde bolden. Han er ikke det største fodboldtjeni, det er jo hvad det er, men jeg synes altid, at han, han leverer en, en indsats, så han kan være bekendt. Hvad, hvad siger du, Jonas? Nu har、ja. du lige haft lidt tid til at tænke. Det er jo nemt at tage en af vores, vores nyspillere, faktisk fremad to nyspillere, fordi Johann Lethra Børrdal i i Mettefor så synes jeg har været imponerende og været rigtig rigtig god og det her med at han er så、øh, kommunikerende og og dialogerende der nede det det synes jeg er positivt for det er noget der har manglet og det er også noget som Anders Kure mangler、øh, så for ham som、øh, som nabo til Kure der nede det det tror jeg kan blive rigtig godt、øh, så synes jeg også Danielson har har gjort det okay på torsdag klasse selvmod mod、øh, mod AB i、øh, i Haderslev i lørdag spillede han en rigtig god kamp og kom også på på Unes hold flere steder så jeg、ja. øh, så så de to ved at det er godt fremhæver og så for lige at, at give et skulderklap til Emil Oversøe、ja. altså han er jo ikke været hele lændt i her i de her tre fireste kampe jeg synes faktisk han er han har været imponerende god har han har været godt bedre end sidst han skulle vi karriere for Stefan Rasmussen det må man sige hvad、øh, det skal jo ikke være negativt det hele det her ellers tidfødt skulderskoene jeg er så negativ <laughs> så、øh, nu vil jeg også godt lige snakke om hvem、øh, hvem hvem, hvem han gjort det godt Anders Sådan over sit åldre i kampen eller sådan generelt. Ja. Jamen, jamen,、øh, jeg vil også gerne、øh, have færdig、øh, ny normand ned med derforsvaret. Han,、øh, han, han ser ud til at være en god klippe. Vi har brug for dig der ned.、Øh, Hårkontanter ligesom andre skuer, de kommer til at slås sig på det med derforsvaret. Og, og det,、øh, det skandriberen altså, når de kommer ned til os. Stem. Hvem har、øh, nu bliver det negativt igen? <laughs> hvem,、øh, hvem har ikke gjort det så godt? Jeg synes、øh, samme, han er han han er ikke rigtig kommet ud af vinder hidtil nu. Jeg synes han han er altså sløj, og det er lidt almindeligt for ham. Nej, en masse god kvalitet og man sagtens kan bruge på et fodboldhold. Hvad siger du Jonas? Ja, men jeg synes det er svært at skære de tre kampe over en over må også en også kamp. Du er godt pille pille、uh, en ud fra en, en kamp. Fordi, jamen så vil jeg godt pille、uh, pille OB-kampen ud、uh, af billedet, fordi der、uh, var ikke rigtig nogen der spillede godt i den kamp.、Uh, og især også samme Marcus, altså han var fuldstændig ugydelig. blev også pillede ud af pilleder Sørensen i i pausemener og det gik også på slotju så også han var også dårlig i den kamp、øh, og det har måske været med til at pusse til det hele at han han tog dem ud men der var jo samme agress helt helt væk og var slet ikke var slet ikke klar til den kamp、øh, derudover synes jeg måske ikke deres altså de to andre kampe synes jeg har været været mere en god kæn altså hvis jeg nu sådan selvsker nu mere en jeg synes har gjort det gjort så bemærket på en negativ måde Så vil jeg nok、øh, vælge Casper Slot. Altså hvad synes du om ham lever han op til、øh, til sit ryg som landsoldspiller når han spiller for IF? Nej, nej, men det, det synes jeg、er、sådan lidt.、Øh, det er den snak vi også om i efteråret hvor, han, hvor hans form ikke virkelig、øh, kom til udsyn. Samtidig med at han bliver udsat til landsoldet. Ja netop, og det, han, det bliver han jo ved med at blive og det er jo, det er jo positivt om Moranols må jeg tro på ham.、Øh, men han har ikke vist at han har ikke vist sit gamle niveau. i de her tre kampe i nu søndag i kampen i i lørdags var lidt bedre men men alligevel er det er det stadigvæk oppe og bag jeg synes jo altså det jeg ved ikke om du er enig eller andres men det jeg ligger mærkt til det er at jeg synes Casper Slot han bevæger sig enormt lidt ned og hjælper defensivt for eksempel der står han egentlig mest bare stille på modsat siden af af midterlinjen hvad siger du til det ja det? men det kommer stadig på det taktiske oplæg fordi hvis han ligger og bruger en masse kræfter for at lave skrællemands arbejde, jamen så har han måske ikke så mange kræfter til at udføre det offensivt, som han primært er til for på hald. Så der er jo、okay、kunne have taget en pause engang mellem, men selvfølgelig han skal han kæmpe for kollektivet, og hvis han får at vide, at det er allemand frem og allemand tilbage, så skal han selvfølgelig også med tilbage. Det er klart. Ja, det er det er jeg sådan set ene i, fordi det kommer lige derned på hvordan hvordan man vælger at stille op. Stiller man op med en femmandsmidtban, hvor for eksempel Casper Poulsen eller Jald er i en sådan tilbagetrukket rolle, så mener jeg ikke Casper Slotten vist behøver at være den her arbejdstest. Det, det tror jeg man har nok folgt til. Stiller man op med en en fire fire to, hvor han er en af to centrale midtbandspillere, så skal han、øh, så skal han finde arbejde stad frem mere end han har gjort i overfald. Mere glat. Hvis vi nu、øh, ser på de tre kampe, altså FCK、er、ansvar modstander. Allbård i pokalen kan er lidt fuld eller fisk. Altså denne、er、også, hvis man ser på den på papiret, ikke så er det lidt fuld eller fisk. Og Sønderjyske er et hold, som A.F. skal slå. Er det så er det en godkendt indsats med den med det med de resultater, vi har fået på de her tre kampe? Det er jeg synes det er mere end godkendt i ligaen. Altså det er、ja. to kampe, fire point mod FCK og Sønderjyske. Det det er om mere end man kunne hvad man kunne vente tror jeg. Den der OB-kamp, den slår jo bare lidt ud, ikke?、Øh, når man taber 1-4 på, på eget græs.、Øh, så hvis vi tager den væk, så er det godkendt, men, men den,、øh, den ødelægger billedet ja, lidt. Det og... billede, det、er、smule, ja, det er det samme billedet, det er jo lagt en lille smule. Ja, det er det. Og altså, så har der været、ja, trænerfjøring, og der har været så meget andet, men når man lige kigger tilbage, ikke, så er det to kampe og fire point i, i ligaen, og det... Lad os holde den, den、øh, statistik fremover. Hvis vi nu kigger på...、Øh... På statistikken for Superligaen for、øh, ude og hjemmekampe, så har、øh, A.F. nu nævner du selv A.B. kampen,、øh, at det er pigenligt at、øh, rydde pokalen på adgræs. I Superligaen der har、øh, der har A.F. spillet ni kampe på hjembanen og、øh, endte elleve point, og spillet elleve udkampe og endte femten point. Er det en statistik man kan bruge til noget? Det ved jeg ikke rigtig, at de at de、er、marginelt dårligere på hjembanen, de har、er、på udbanen, men det det ved jeg ikke om. Jeg synes man kan man kan bruge det til noget. Vi har snakket om tidligere mange gange, at Aalborg F.C. har været god nok på hjembanen.、Øh, og, og det ja, det det kan måske være være noget af den stil, men andet så ved jeg ikke rigtig, hvor man kan bruge den til. Jeg kan faktisk afsløre, at det er næsten er nogle eller det er nogle luntet samme billede for、øh, for de fleste andre klubber, at dem der er bedst hjemme, det er kun med en tre tre fire point. Bortset lige fra A B som jo vi er jo altså tabt til. De har、øh, hentet 23 point på hjemmebane i 11 kampe og 11 point ude i 9 kampe. Og det er sådan den eneste der faktisk rigtig slår ud.、Øh, lad os vendte tilbage til A.F. Hvad siger、I、til、øh, placeringen i ligan? Nedrykning? Ikke nedrykning? Bare så tæt som det kan blive. Altså det er jo fuld eller fisk.、Øh. i nu nummer seks. Jo, men det sætter fin ud på papiret, men som du sagde tydeligt, hvis der er fire point ned til strejnen, så er det kun et par dårlige resultater, og så lægger man er mosler med det igen. Jamen lige præcis. Det er det er så tæt, at det det er svært at skyde på noget som helst. Chele <tryk> plads, så ja, få point ned til strejnen, men også få point til til Europa plads. Så jeg tror, man skal vælge at, at kigge mere nedad.、Øh, nu bliver det igen、ja. med de negative briller, men、øh, men jeg har bare Øh, på fornemmelsen at at man man vælger at sige man vil heller prøve at sikre sig、øh, i stedet i, i stedet for at prøve at spille med om om de lidt sjovere pladser、øh, så så men det er det er simpelthen så tæt、øh, lige nu føler jeg mig altså、er、en okay tryk、øh, i forhold til at de næste klasse gerne、øh, men altså et par dårlige kampe så、er、det billede fuldstændig ændres så så det er svært at, at sige noget som helst Hvis、Jamen, der sidder vi alt optimistisk nu her efter en sejr, ikke? Øhm, det det gør altid et eller andet ved os her i Aarhus, at nu vinder vi. Det, det, det er altså dejligt. Og så tror man lidt på holdet igen. Et sammenbrud på lørdag. Så, så sidder vi og kritisker næste gang, vi optager.、Hmm. Hvis vi nu、øh, vender den om og siger, vi tager de negative briller af, og så smækker vi nogle positive Hawaii-solbriller på, og siger,、øh, lige nu der har vi tre point fra fjerdepladsen, Hvor Brøndby ligger, og det, der snakker vi europæisk fodbold. Er det realistisk, eller er det fuldstændig håbløst at snakke europæisk fodbold? Det er da overhovedet ikke håbløst, når man er tre point fra en fra en fireplads så langt ind i sæsonen. Så på den måde er det der fuldstændig realistisk,、mm -hmm. ligesom, ligesom ligesom OB eller nogle andre hold kan endda, så kan og AAGF også. <tryk> Men problemet er bare, at det, det er sådan lidt et, et lotteri, fordi der er ligeså mange hold, der har Øh, lige gode trupper og lige gode forudsætninger for det, så, så det er sådan lidt noget rod.、Øh, men ja, det kan AGF godt, og AGF kan også godt, end i nedrykningsfarve. Altså det, man kan sige, det er, at hvis man kigger på kampprogrammet, det resterende kampprogram for den her sæson, så skal vi spille mod langt flere af dem, af de hold, der ligger over os lige nu, end dem, der ligger under os.、Øh, kommer det til at have noget udslag, tror du, Anders? Det har jo aldrig været nogen bagdel for AGF at møde hold, der ligger længere op i tabellen. En eller anden mærkelig årsag, fordi der er der ved de, at de skal ud og præstere for at få et godt resultat. Modsat, hvis de skal møde i det lavere og arrangerende hold, så har de måske lidt tidere haft en, ja, det går nok. Vi præsterer på 90%, og det kan man ikke i sådan en Superliga der er så tæt. For så, så går det ud og taber. Så jeg tror ikke, det er nogen bagdel på nogen måde.、Øh, i, i, I den 31. og den 32. spillerunde, der skal vi møde henholdsvis FC Vestjælland og Sønderjyske. Der snakker vi de to hold, der ligger på、øh, 11. og 12. pladsen. Kan det gå hen og blive nogle ret afgørende kampe eller eller hvad? Altså hvad nu nu skal halvt årligt svar bliver det bliver det en 30. sæson og være A.F. fan i? Øhm, det truede jeg æh, inden vi startede for sæsonen her,、øh, men de to kampe i ligan vi har spillet、øh, har og i kraft af at Pederson er blevet fyret har er i gang med at overvise mig om noget andet.、Øh, det vi ikke siger at A.F. nærvendeligvis tager medaljer eller kommer i Europa. Det betyder at det ikke får overlever,、øh, men rimelig meget ned til til nedrungestren.、Øh, så jeg håber ikke, at de to kampe der mod Sønderjysk og Vestjylland bliver alt farvegørne.、Øh, et par gode kampe her i hånden. Trods、er、alt,、det. hvis man ser sådan lidt nytter om på det. Det er det bestemt. Hvis man vinder, hvis man vinder det om og siger, at vi skal have mange point til sidst. Det er rigtigt. Og jeg、er、ikke, jeg ikke føler, at Sønderjysk og Vestjylland kommer til at ligge helt nede i bund og være、ja. være total infiltreret i denne bundkamp.、Øh, så så på den måde Kan det måske være, være fin nok at, at have dem til sidst, øhm, men jeg tror nu, jeg tror nu, vi er nogle lønne par afstand at af, af dem til den tid. Så lidt lidt optimistisk. Super. Og vi sagde, hvad der skulle sige, som de tre fodboldkampe eller brænder i hinnen med noget. Det kan vi jo ikke rigtig have. Du har en masse stoner på din lap papir, Anders. Nej intet ikke. Vi skal bare ikke have flere sammenfald, som vi som vi så mod overbe, så så der skal det nok gå tror.、Jeg. Ja, altså, men jeg synes, at man kan, man kan drage meget af de、øh, de jubelsene, når man så i i lørdags.、Ja. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt、øh, på en rockolafte i i Haderslev. Det mest usædvanet, man ikke kunne se halvdelen af bandet、ja, af. <laughs> det mest usædvanet stadig er i i Danmark stort set. Det var fantastiske、øh, ja, stemninger og og forløsning. Der var altid på alle alle、ja. modmandstrænerer, lærere. det var hele vejen rundt der Sidst, var forløsninger、ja, og sistemand der forlader stemningsområdet dernede imellem de、er、O Jesper Fredberg der ja, står、præcis. med henderne over hovedet og jubler som en gæl、ja, det er en perfekt start for ham altså、ja. og, det, og det synes jeg, det der jeg nu kan se AGF begynder at køre med et såkaldt hashtag på de sociale medier der hedder ny start og det er sådan lidt det de gerne vil prøve at, at frem、øh, provokere nu ikke at det er, en, det er et ny start ikke det er en ny brøndby bare det er en ny AGF faktisk Det de gerne vil prøve at køre, og det, det tror jeg faktisk kan give kan give en eller anden troseffekt, og det så vi allerede lørter. Så og, og、øh, ja, Jesper Jesper Fredberg, ham har jeg også en eller anden fidus til. Jeg glæder mig virkelig til til at se hvad han kan. Super. Så tror jeg vi lukker den der. Oh、ja, så har vi jo fået en ny træner. Vi har jo været inde på det et par gange efterhånden. Det er tidligere assistenttræner Jesper Fredberg, der har overtaget efter Peter Sørensen. Peter Sørensen, der var omkring tre år i klubben og blev fyret om aftenen efter pokalblamagen, vil jeg nu egentlig godt kalde det, mod AAB på hjemmebane. Administrerende direktør i AGF, Jan Christensen, han har sagt, at det handler om、øh, mangel på resultater, mens andre kilder spekulerer i, at det handler om den interne uro,、øh, der har været、øh, ret så、øh, ekstern, kan man jo egentlig godt kalde det. Øh, jeg kan lige starte med at læse et citat op fra,、øh, fra, de, fra den administrative direktør Jan Kristensen, der siger, at、øh, fyeringen ikke har noget med den balade og politiik, der var omkring Peter Sørensen, når nogen udtalte sig omkring、øh, Steffen Rasmussen og Emil Årsager, der blev misforstået på Kanal 9. Han siger, det der sker i aften minder for meget om det der skete i de sidste fire kampe i efteråret, som kommer på ryggen af en pointhøst i 2013, som simpelthen har været for lav i forhold til, hvad vi mener vores trup burde kunne preste. Siger direktør Jan Kristensen til BT. Hvad、øh, hvad tror I dringe? Anders,、mm. hvad tror du der hvad tror du der har været udslagsskivende? Jamen hvis vi skal tage hans、øh, ord for gode varer, det behøver så, du ikke. Nej, men lad os nu gå ud fra, at det er de dårlige resultater. Så, så må man jo bare konstatere, at Peter Sørensen har haft en ualmindelig kort snor, fordi det er ét nederlag, og så er man ude. Så skulle man have taget konsekvenserne, er det da efter, at sæsonen slutter, og så smider han på porten og lader en ny træner få hele vinteropstarten sammen med det, den nye trup. Det er et, et rigtig dårligt tidspunkt at smide ham ud på, og så er det set ud fra, et, ja, det er mit synspunkt i hvert fald. Altså det som Jan Kristensen han har sagt、øh, er grunden til at man ikke fyrede ham i vinterpausen, det er jo at at Peter Sørensen og Brian Steen, de sammen havde lavet en plan for hvordan de skulle bringe A.F. videre fra、ja. en dårlig pointhøst i efteråret i 2013.、Øh, ja, nej, der er så og, ikke rigtig hvad tiltroue til. Alligevel kan man så konstatere. Altså det Jan Kristensen siger det er at den plan har de truet på, men de kunne ikke se nok fremgang fra efteråret til foråret. Er det bare er det bare topmure eller hvad Jonas? Ja,、yeah, det, det synes jeg jeg er fuldstændig enig med mange andre også. Så hvis man skal tage det for god værd at det er resultaterne han råder ud på, øh, så øh, altså det ser man ikke, så har man ikke kun én kamp、øh, hvor man gør det dårligt at man så råder ud. Så det, det, det tror jeg simpelthen ikke på.、Øh, jeg tror der ligger meget mere bag ved det her, og jeg tror det her meget at gøre med, med Pedersen som person. og jeg tror jeg、er、ikke nævnevist det er noget med, med resultaterne gør. Selvfølgelig、øh, er det en god undskyldning for, at så hvis den er stadig der,、mm. når man taber et fire til OB og spiller den dårligste fodboldkamp AFK har gjort i fem år eller sådan noget, øh, så øh, så er det selvfølgelig en god måde at, at skyde ham af på der. Men、øh, men nej, jeg køber ikke,、øh, jeg køber ikke den, at det er udlognede resultaterne. Nej, altså og Peter Sørensen er jo en lidt lidt speciel type, kan man sige. Han har også tit fået skud i skoene, at han er meget arrogant og、øh, og og har en meget filosofisk tilgang til til fodbolden. Blandt andet har、øh, jeg har fundet et citat fra Ståle Solbakken, der har spillet sammen med med Peter Sørensen i i hamkamp. Han siger, han tænker dybere end andre fodboldtræner. Nogle gange er det godt, meget godt. Og andre gange er det ikke så godt. I takt med at der kommer flere og flere penge ind i fodbold, har man nok desværre mere og mere behov for det enkle og det simple. Har Peter Sørensen ikke været、øh, været enkel nok i sin tilgang til fodbold eller hvad derandet, så har han prøvet at filosofere så ud af det. Uhh,、ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke været omkring Holten, men øhm, jeg synes, at han, han, jo, han er enkel fordi, at han bygger det op omkring et defensivt koncept og så spiller på en kontrare. Det, det、er、foregår så vi simpel fodbold vil jeg sige. Han er enkel der, øhm, så, så det her her, ja, jeg ved det ikke.、Øhm. Jamen, altså det, jeg bedre nemlig også mærke i det citat. Det, det er faktisk meget fint citat af Stole og. det sætter lidt tanker i gang, fordi jeg synes netop, at Pedersen er meget enkel i sin、mm. øh, i sin trænerstil. Måske har、er、han ikke set enkel overhovedet, og han tænker måske mere end andre gør、øh, over det. Men han er jo meget enkel i den forstand, at han、øh, gentager gang på gang på gang, at det er den bedste, der spiller. Mm. Også selvom han hedder Steffen Rasmussen og er anfører for klubben og er lidt af et ikon, så er det stadigvæk den bedste, der spiller, og det har han jo været ude lige her med det, til, til sidst, altså hvor det er i årsager, der, der lige pludselig er, er på vej til at overhale Steffen Rasmussen. Så på den måde er han meget enkelt og gammeldags i sin、uh, trænerstil, ledelsesstil. Så,、uh, så det ender måske i virkeligheden lidt omvendt, den der. Nu er nu Jesper Fredberg er jo blevet træner i stedet for Peter Sørensen. Noget af det, Peter Sørensen han fik enormt meget kritik for, joværens måde at、øh, sætte hold på og vælge opstilling på altså der har været meget kritik den her fire en fire en som nogen kalder den og nogen kalder den noget andet、øh, kampen i lørdags så vidt jeg kunne se så var det en fire en fire en eller fire fem en kan man også kalde den hvad、øh, den kamp vinder vi Er der så meget om det her med den psykologiske effekt i trænerfyringer, fordi alle statistikker siger jo faktisk, at trænerfyringer som regel ikke medfører noget positivt. Ja, altså det. Jeg tror nemlig også, det var sådan lidt fireet, fireet, de spillede, spillede lørdag der, og det jeg tror simpelthen i bunden grund er det udslag på, at der ikke er to angreber, der kan starte inden sammen, to distridtade angreber lige nu. var tæt til at、er、tilbage, så jeg tror det er det der har gjort det. Men ja, ja, så jeg tror jeg tror en trænerfyring i det her tilfælde、øh, kan kunne gøre rigtig rigtig meget, fordi jeg tror jeg tror Peder Sørensen var、øh, var ved at slide hele klubben op, altså indenfor. Jeg tror spillerne havde fået fået nok af ham for længst. Så jeg tror det det har gjort noget. også det AF kom kom bageud meget meget tidligt i lørdag, så tænker jeg åh、oh, nej, nu bliver det bliver det en grim start det her for for Fredbjerg. Det, at de går ud og vender det, og egentlig fine, viser fin、øh, moral, det, det synes jeg, at jeg vidner om, at, at, man, at de vil gå langt for, for Jesper Fredberg og for, for AGF, sådan set. Hvad,、øh, hvad, sy hvad synes I egentlig om Jesper Fredberg? Er det sådan, som I, I har kunnet opsnappe rundt omkring i forskellige medier? Hvad med dig, Ars? Jamen, han lyder til at være en talentfuld ung træner, der arbejder stedende hårdt for at nå sine mål. Han er jo tidligere politibetjent. Ja, så han ved, at det er, det, er det disciplin. I hvert fald, øh... Men er det ikke også det, som Peterssonen har fået kritik for, at han måske var for disciplineret og dyktatorisk? Ja, men det kan vi også. Det kan vi også på forskellige måder kunne jeg forestille mig.、Øh, og altså nu, nu får du en ny mand ind, der ikke har slidt på klubben og truppen, som Peterssonen nok har gjort,、øh, og noget lufte for andre gang, men det, det skader jo ikke det store. Og, det er en ung mand med et、uh, stort trænerstilstand ligger det til,、øh, så han skal der bare have chancen for at vise, hvad han kan. Det er et sats, men A.F. har nok ikke rådt eller de havde ikke rådt til anden i den givne situation. Øhm, Jesper Fredberg, han har、øh, han har blandt andet været ude at sige nogle ting i medierne. Han har sagt, at der ikke er nogen, der skal være bange for at sige, hvad de mener. Det kan man så tolke som man vil, og at、øh, A.F. skal bygges op omkring et offensivt spilkoncept. Hvad synes du om sådan nogle udtalelser fra, fra en helt ny træner, der har jo, har jo nærmest været, har jo ikke været i klubben i en uge, og, mens vi optager det her program? Det synes jeg bare er fremragende. Altså det, det synes jeg virkelig, især den der med, at, at nu er det tilladt at sige lige meget, hvad man vil. Det, jeg, det tror jeg、er、tegner et meget godt billede af, hvordan det har været i, i, i klubben under Peter Sørensen.、Øh, og som du sagde lige før,、øh, du, du kaldte Peter Sørensen disciplineret og... Og, øh, diktatorisk. diktatorisk. Jeg synes måske der er forskel på de to, fordi disciplineret det tror jeg netop Jesper Fredberg er i kraft af at han har været i militæret og i, i politiet. Det handler bare om hvordan man man、øh, føjer den stil igennem, fordi Petersson var diktatorisk. Altså,、øh, jeg tror ikke rigtig han i virkeligheden gælder lyd til nogen andre.、Øh, det der tror jeg Fredberg er en, er en lidt anden type og, og en type der der er bedre for sådan en fodboldklub. Øh, men men øh, ja spændende spændende ung mand. Jeg, jeg tror stadigvæk man Arbejder på at finde en en anden træner til sommer, men men men det bliver spændende at følge ham.、Øh, flere spillere har været ud og kritiserer Petersørensen her、øh, i tiden efter han er blevet fyret. Blant andet、øh, Adam Eggersli der har、øh, der har sagt、øh, det følgende: "Jeg vil ikke lyve. Jeg havde mine egne problemer med Peter. Jeg er ikke en af de spillere der efter træning sidder i omklædningsrummet og giver udtryk for min uselvfølge." For så at komme frem den næste dag og sige, at der ikke var problemer, siger Eggers lige til bold.dk og fortsætter. Der har været nogle problemer og situationer, som jeg ikke har været tilfreds med. Jeg vil ikke ind på, hvad de drejede sig om、øh, for det fortid. Nu skal vi se fremad, men jeg havde mine problemer, og det havde en masse andre spillere også. Det, som så er mit spørgsmål nu, er det ikke bare for nemt at skyde skylden på Peter Sørensen nu, hvor han ikke er i klubben længere, og så... sige, at det er Peter Sørens skyld, at vi har været så dårlige. Fordi spillerne bærer, bærer spillerne ikke også en, en, en del af skylden? Eller hvad, Anders? Jo,、oh, spillerne har et lige så stort ansvar, som træneren har, men、uh, når resultaterne de ikke,、uh, de ikke flasker sig, så falder hele ansvaret jo tilbage på træneren og floskelen med, at det er nemmere at fyne træneren en hel hold. Det, det holder jo stadig ikke stik.、Um, om det er nemt her bagefter at kunne ud og sige det, det ved jeg ikke, for der har jo været masser af historier ude i medierne. Peter Gravloven har været meget åben i sin bog omkring det, Så jeg, jeg synes, at folk, spillerne har været ude og, og gøre opmærksom på deres hudtidsfredshed, og der, der er heller ikke historie i medierne, uden at der er et eller andet omkring det. Det er det, de nægter、er er、at tro på. Hvad siger du, Jonas? Øhm, jeg, jeg siger, at det, det synes jeg egentlig er amortiske.